Eta galdera bat horren inguruan josu. Fronemofobia eh, zer da teknologiaren erruz sortu den zerbait, ala berezko joera dugu horretarako. Hori ba, da galdera, eta hori pentsatu zuten eh, Virginiako eta Harbarreko universitateko ikerraria batzuek, E, bada olako, ez dakit gai, rekurrente bat, e, ba, bat ez zere gaztean, ez da? Hor denbora guztian telefonoan iberira, denbora guztian telefonoan zerbait egiten, eta ez bakarri gazteak, baitan agusiak ere, gaur egun, ez dakit, metroan, edo duduzetan, edo trenetan, edo dentistaren itxaron gilan, ba, egon. Beharrean, ba, mundu guztia kantatzen dut telefonoa ta yeah. zerbait egiten hasten eh, da, ez? Begiratzen, konsultatzen, gasterten. Alegia edazten. ez za ezer egin gabe, geldirik egon. Hori da fonomofobia izates da e, berez eta ezer gehiago egingabe gabe pentsatzen norbere pentsamentuetan murgilduta egote, egoteari beldur e, irrasionala, ez? Horia fobia singarela ez e, egon ezer egin gabe. Eta, bueno, galdera da, ia, teknologiak edo esmarfoneak edo denabelakoek bihurtu gaituzten horrelakoak edo horrelakoak garen berez. Ba, ikerketa batekin dute horren bueno, inguruan, eta, eta zer dio, ikerketa horrek? Ba, bueno, hartu zituzten eh, bosteundapiku persona, mazortzi urtetik, eh, iruroketa mazaspira, uste dut, bai? Eta, eh, kontua zen, eh, egon behar zutela amabos minututan, gela huts batean, eta bueno, bezin zuten ez, es er irakurri, es musika entzun, ba, enzun, noabeite gober zuten, ba bueno, baureke auren e, gogoeteekin e, bakarrik, ez. Eta asuntua da mundu guztiak, e, gehien gehienek eh eh deskribatu zure esperientzia es hagin moduan. Eh e, ia inori zaitzai gustatu ba. Ikaten oh. dauten ondorio izan da eta ikusita, ba, zelako jende anitzarekin egin den ekerketa nolabait e, fronemofobia hori gu, gugan gizakienan naturala dela ez dela aregotu bueno, teknologia berringatik lekin, uh -huh. eta be, behar bada, e, gero jau ekerlarien e, zera dira, ondoria dira e, e, izan daitekela, e, erantzun evolutibo bat gizakiak bere historian engarratu duen erantzun evolutibo bat Bai inguruari eta bai inguruko jendeari konektatuta egoteko, ez? Eztelako joera bat, hau da, norberaren barruan e, eta norbere gogoetekin e, galtzeko e, joera bat izango ditateke antievolutibua, ez?